30 плюс, т.е. повече от 30 години. Артфест, организацията, която прави Международният София Фест и дома на киното. Това култово-знаково място в София бяха възприемани почти като синоними, непредставимо. Кита без дома на киното и дома на киното без Стефан Китанов. Точно на 31 май обаче, на една паметна и силно емоционална вечер, както споделят всички присъствали, вечер изпълнена с спомени и картини от една Вихрана и мащабна епоха, едно вихрано и мащабно минало, почитателите на качественото кино у нас научиха, че Артфест се изтегля от дома на киното. Значи ли това, че домът на киното затваря? както побързаха да се разтревожат и хората, които наистина ги е грижа за киното, и всички, които чули недочули от медиите, останаха с впечатлението, че има пореден драматичен сюжет. Добър ден казвам първо на Милко Колазаров, продуцент, режисьор на прочутия филм Мага и председател на Съюза на българските филмови дейци, който всъщност е собственикът на дома на киното, построен впрочем със средствата на Съюза и на съюзните членове. Ще чуем, разбира се, и Стефан Китанов, Основателя на София Филмфест и Артфест, който управляваше дума на киното от началото на прехода до сега, но първо към Силза на филмовите дейци и Милко Лазаров. Затваря ли дума на киното? Здравейте! Здравейте на този велик ден днес. Да почетем на Ботев и на загиналите, да си припомним, а, Не съм продуцент на Ага, малка бележка... Продуцент и засегнат... режисьор, да. Иначе сте само... продуцент... Не, а. не съм продуцент, само режисьор съм, да не се засегнат продуцентите. Затова го отбелязвам тази неточност. По принцип сте и продуцент, и режисьор. Нека така да кажа и, и се извинявам, ако сливайки двете неща сме оставили грешно впечатление. Кажете сега аз съюза на филмовите дейци в България, а, така, който е собственик на Дома на киното. Затваря ли врати Дома на киното? Аз те настоявам, обаче истината, не съм продуцент. Аз съм само кинорежисьор. От много години, 15 поне, не се занимавам с продуцентство, така че да не се засегнат продуцентите, за това го казвам. Добре. Относно, относно Домът на киното, не, няма да затваря. Благодаря на всички, които така проявиха отношение и притеснение относно това да за затвори или не, което показва колко значимо е това пространство за софийската публика и от национален масштаб. Думът на киното няма да затваря. Може би за една седмица от днес до 9 ще се проведе там профилактика и от подмяна на технически мощности частично и отваря отново врети. Правим всички усилия, въпреки че бяхме поставени от изненадани от тази ситуация, че така как, много кратко преди, в кратък период преди стичане на договора, Артфес се оттегли. Въпреки това, ние много бързо, в управителния съвет, взе няколко решения, проведе процедура за избор на нов партньор, която в момента е във ход. Ние имаме много голям интерес, провеждаме срещи. До 15 юли ще изберем новия ни партньор, който от тук нататък ще развива и ще надгражда до сегашната работа в дома на киното, но за две думи дома на киното няма да затваряме. Добре, а развод ли е? Да, да, удачни ли са такива драматични квалификации, каквито виждаме в социалните мрежи? Ами, Нямам представа откъде произхождат те и какво ги зарежда. Най-вероятно, Стефан е на линия и той ще потвърди това е едно прекратяване на взаимоотношенията. Подчертавам по желание на отсрещната страна. Ние бяхме изненадани от това. Но каквото те сигурно имат своите мотиви, той естествено ги интерпретира пред управителния съвет. Ние ги приехме. Опитахме се да още веднъж да разговаряме дали това е окончателното решение. Оказа се, че окончателно решение ние сме поставени в ситуация да а, търсим нов партньор, което и правим. Да чуем сега Стефан, Стефан Китанов, ArtFest, Sofia FilmFest. А, как как ще отговорите вие на питанията. Пак ще кажа на хората, които ценят истинското арт кино в България. А, и трябва ли да се безпокоят тези хора? Здравейте. А, а, мога да кажа, че а, ние имахме желание да продължим а, договорните отношения с съюза на българските филомедицията. Нашия договор е истича, че в края на миналата година и а, повече от 6 месеца преди изтичането на договора написахме писмо, с което изявихме желание да продължим този договор с а, 3 години. За съжаление, сънофионите деци не отговори на това писмо, продължение на 5 месеца, и през ноември месец а, а, настъпи напрежение в екипа на дома на Киното, защото имаше деснота за своето бъдеще. Съответно, на аз направих ново предложение. Uh, и предложих uh, да се удължи с анекс uh, договора в, в рамките на една допълнителна година, за да има време нормално да се подготви нов договор. Uh, тогава СИЗО на филмовите лици предложи uh, договора да се удължи до края на май, до 31 май. Ние изключахме анекс и очаквахме uh, предложение за нов договор през месец януари. Uh, Такова предложение пристигна на 31 марта, което беше много кратък срок, за да а, разглеждаме ние условия за нов договор. Не бяхме тотално изтощени от а, изминалото издание на София филм, Фест и заради това а, искахме тези договорни отношения да се изяснат през месец януари. Забавенето на предложения за нов договор породи много напрежение в екипа на Дума на киното и ключови фигури заявиха желание да напуснат Дума на киното, как поради неяснота на своето бъдеще. И тогава ние преценихме, че няма смисъл да продължаваме този договор. Той изтича на 31 май и уведомихме се за на филмовите че с изтичането на договора приключват нашите взаимоотношения. Няма никаква драма, това е. Uh, естественият ход на нещата. Аз съм в дома на кината от май месец 1992 година. Мисля, че съм доказал аз и по, по казах на своите колеги от ArtVest какво можем, какво правим, какво означава да си добър стопанин, какво означава uh, да милееш за, uh, не само за един имут, а за една кауза при всичките тия години. Какво означава да се грижиш за имуществото, което си приял да управляваш, какво означава да непрекъснато да се развиваш и да поставиш една културна институция на световно равнище. Това е нещо, което ние го направихме и са го направили по един перфектен начин при всички години. А, господин Китанов и на вас същия въпрос ще задам. А, развод ли е, драматично ли е? То е драматично от точка на емоцията. <съща> Иначе това е съвсем нередно. Не е При всички тези години сме имали изключително хармонични отношения с Съюза на филмовите лица. Имали сме си взаимно доверие. Никога тъй, не са имали притеснения че а, някои битовите сметки ще бъдат а, неплатени или че някой от поетите ангажименти няма да бъде свършен. А, дори а се стигна до безпредседентния факт по време на пандемията, когато киното беше затворено и нямаше никакви приходи, ние да плащаме частичен най-насилие за на филмовите едиции. Нещо, което изглежда напълно абсурдно, но в името на. Това бяхме помолени, че, че финансовото състояние на Съюза е тежко, че не могат да си тлащат заплати. И ние в името на добрия тон продължихме да го правим. И така, Добре, от търголяхме от... пандемията, да. върнахме, а, върнахме нивото на посещение на Дома на киното до предпандемични чифри. Тоест, .е. ние тръгваме, ние, ние предаваме Дома на киното в едно много добро състояние, mm -hmm. в а, една, една изградена а, публика през всички тези години, особено през последната година. А, много добрите отношения с Къшбар, който стъпани с кафенето, също позволи на Дома през годините да отгледа една много вярна публика. И посетителите на кафенето се преливаха като аудитория на киното и обратното. Безспорно, всеки, който е бил там, да. знае за това преливане. Видях от позицията обаче на управителния свет, че това ще продължи. И, вероятно, такава има и визията за развитие да. на пространството. Аз ще се върна към Милко Лазоров, но последно към а, Стефан Китанов, а, София Филмфест. Без дума на киното ще можете ли? да се справите с следващите издания на София Филм Фест. Изобщо ще търсите ли нови форми на партньорство с се, съюза на филмите дейци? В момента ние сме били от двете страни uh -huh. а, на този процес. Били сме найматова на киното и сме го издържали при всичките тия години. А, и тази издръжка е много сериозна, трябва да кажа. Тоест, .е. всички негативи, които сме имали, сме ги покривали, независимо какво ни е коствало това. Но от другата страна сме били найемател на салона, имайки предвид, като фестивал. Тоест mm -hmm. .е. в момента ние ще продължим да работим естествено с Дома на киното, защото Дома на киното е дома на този фестивал. Оттам е тръгнал, още като бях директор на Дома на киното, а, създадох с а, много партньори различен вид а, филмови събития, които по един естествен начин поискаха една по масштабна форма и така се роди София Филфест. Ако ви разбирам Но, правилно, да, а, не е развод даже и в това отношение, т.е. да не, очакваме, а, че София Филфест ще се, се случва с, пак там. Че за с аз съм приятел с а, повечето членовете на управителния съвет, много от тях сме работили през годините. Това е а, съвсем естествен процес. Естествен това, процес. Да, Казвате ще... го за трети път. Добре, да. А, нека, нека да се върна към Милко Лазаров, а, като председател на Съюза на филмовите дейци, защото наистина е важно пък да чуем от тук нататък какво, господин Лазаров, ще търсите ли подобно дългосрочно партньорство с този, който ще бъде избран на конкурса, отворен от Съюза, а, за да може ето хора като мен, наистина киномани, да продължим да се радваме на това, което, което е и което е бил дома на киното. Да, да. С едно изречение, само да внеса малко яснота, ситуацията не е съвсем такава, като беше изтъкната. Ние направихме всичко възможно договора с Стефан Китанов да продължи. Uh, имаше една особеност в края на миналата година, че беше избран нов управителен съвет, точно когато изтичаше договора с Арцес и на нас не се искаше новият управителен съвет да сключи дългосрочния договор с новия стопанин и на, на, на Дома на киното и затова бъ, бъ, но, но, но, но на отягленето на София Финстер трябва категорично да кажа, че е изтягло пожелание на на Артсейс ние сме направили всичко възможно да mm -hmm. това да продължи, и пак ви казвам, останахме изненадани в да, краткия срок, който бяхме ведомен, и всичко това е ясно интерпретирано по време на управителни съвети, но това е само малък нюанс. Наистина няма драма, наистина партньорството ни е добро, и в момента имаме великолепни взаимоотношения. Сега um, през лятото ще има ли дом на Кинус програма? Да, сега започва един фестивал в Палас, там да се провежда юни месец. Юни месец има предвидени други събития. До 15 когато ще е от който ще бъде избран новия партньор, споменах, че са във ход тези процедури. И не много внимателно ще огледаме с кого да сключим договор, за да продължим това, което ArtFest наистина Създаваха и направиха, че и да се надгради. Това се търси в това ситуация на криза. Ние гледаме на това като възможност за надграждане и за а, дофокусиране, ако мога така да се изразя, на Добре, съмещите. Съобщеята са около публики тенденции и така нататък. Ясно. А какво да до, до, новия ви, до новия ви дългосрочен партньор, който ще изберете с конкурс, какво ще се случва? Как ще се управлява? Как ще функционира дума на киното? Споменах тук, що че започва фестивал In the юли Юрий Месец до средата на юли Месец и до края всъщност ще има събитие от други фестивали, които изразиха желание да се включат, ще си има нормална програма в момента в процедура на намиране на филми, на програмиране, кратката версия е, че киното няма да затвори. Mm -hmm. Една седмица сега им е нужна за профилактика, както споменах. Къж бар, великолепният къж бар, няма изобщо да затваря. Той ще продължи да работи. Изобщо пространството няма да бъде затваряно нито за момент. Ще се помени ли статута на дума на киното като артхаус? Кино подкрепено от фонда на съвета на Европа Еюри Ама вижте, това, че киното е артхаус, не е пожелание на наемателите, това е политиката на на СНН. Ние не можем да си позволим, дори да си помислим да се променя тази политика. Чудесно. Който да е наемател, това кино дори сегашни на съвет, който включва имена като Стефан Командарев, Светил Драганов, като Илян Джавелеков, като Петър Вълчанов. Иван Павлов, имаме намерение, още повече, ако това е възможно, да се фокусираме върху е, така нареченото художествено кино, европейско и българско най-вече. Така че тази политика никога не е била подлагана под съмнение, никога не е интерпретирана в управителния съвет. Това е ясно. Добре, разбирам и от а, двама ви, Стефан Китанов, София филмфест, артфест, който 30 плюс 31 години всъщност управляваше дома на киното, а, и Милко Лазаров, председателя на Съюза на българските филмови дейци, а, че а, драма, развод с... А, Твърде, м твърде силни думи да описваме това, което става, нали така. Не, то няма и сянка на такова нещо. Няма и нещо сянка на такова страна. нещо. Да, Нищо и... сме видяли некоректно се отсреща, нито сме видяли някакво напрежение. За срещите, разговорите, протичат съвсем гладко. Сем, като между колеги. Добре, няма драматичен раз, развод. Дома на киното няма да затваря врати за успокоение на всички арт, киномани и на всички, които знаят колко важен символ. Не само за арт-средите, но и за българската демокрация. Е култовата зала на улица Екзар Хьосив. Дома на киното. Много ви благодаря. Милко Лазаров и Стефан Китанов. Ще следим този процес. Благодаря. Ви.